Bero okaldi hartai lan da, bildo ginen, ola ikusi ginuen elgar da, bo zeime hartu guaita, bat eta bestiare okopate ginen janeta hemen, baina ikusten ginuen bat zela, behar zela, mikusen ere, hizkuntza zentruan ezagri, zerba egizaz, egiten ziren gauzak, baina badakigu aniz gauza egiten direnak eskuntza, Buararen alde du ustez, baina ez dira eta orduan ere alazen, eta orai ere ertzen aldugu. E, eta ordean eginean zeit mentuaz, gure denbora sobera jangabe bergenuela pentsatu, zeit e, sohtzia, eta ortsai ostegunen ideea hola sohtu da, lau mitzaldi, et zen mementu hola borbatean antolatzeko gizakoa zen, et zuen alde egiten hain gauza ere material ez antolakuntza, eta hola da abiatu, Uh, eskorazko mintzaldiak, pentsatuak eta bizitzeko. Gure zen gure abierpundua, nonbait eskora elkarten filosofia ere horzen dira gure baitan, eta hala, hola egin da, geostik uh, zabalik elkarteak bere gain hartu ditu, eta bagira multsuatu ahai, uhteguziz, uh, pentsatzen dugunak, iten dugu idien zerrenda bat, eta hola emiki emiki iten dira gauzak. Eta Prezeski, zendako orzeuna eta zendako ortsaila utatuzin ustean? Ah, hori, uh, bai, ogeitzia ez da eze, dila hoi uhtezaginen goguan, ne ustuko bazen uh, uh, osteguna, azteguneko egun bada, uh, jakoitzaak... Uh, jendia barreatzen da, usteile eta nahsia da barreatzen, eta behaz, usteuna haintzineko jandetik plumatua bezala da zehoko, odi amentoz hortako ginen usteguna, guna, eta gio, biaren gauza, usteut, usteila sasuen pulita dela e, negua da, bainan primaderare sendida, Eta funtsion geohistik libirtimendiak ere esasoin hortan egiten dira eta hor badu jendeak ere gogoin idekitzeko mila. Mm. Eta ez dakit tortakoei ginuena ze gureez giren kalkulatu baina ustot tortakore honzat dela. Osaila. Ba, hortengo egitaragai begiratuz, aun hainbat akhlur johatuko tusi e otsailo horsei eta bol lemisikoi bertsan aldakou e, amikuseko eskualkia hor dena. Zekejantzia kanzintina koten e, Ebe, aspalditik, be, badu hamar urte, inaki kaminoekin harrimenetan girela, eta, ba, eta metoz, gigiure, jintzen guri buruz, uh, goetalde hori buruz, eta nahizitien uh, nunbait uh, elakatu, amikustak batzu, berak amikuseko eskuelkiainitz uh, lan du ditu, inaki kaminoek, uh, gazteizeko universitatea nahi da, behaz uh, filologo, linguista bezala, eta, bon, bera, bera, uh, Hemen horbaizetatik uh, horbil dabil eta uh, ez dugu urrun. Eta bera etorri zen amikusera, nahi zituen uh, ba, jende adinetako batzu ahal balire, uh, amikusen sortuak, amikuzen bizituak, beaz amikustak purpurrak, eta uh, naiz hori estudiatzeko amikuseko eskuara beresi hori, beh, bestetane bat dira berexi tasunak eta amikuzen ere eta ordean uh, jadanik, ortsa jostegumatekin inuen orduan bere lehen uh, ondorioekin, eta hor bere uh, langusia berriz jintza oku orduan, eta bere lana bukatu du, egin ditu beste ono beste elgarrezketa andanat uh, hain zineko urtean, Eta ateako du liburu bat istantean, aski potoloare, horren ingurian. Mm. Badelako gai ya doikabe, liburia lodiadenian ageridu, gai ya maiten duela doikabe amikozeko eskualkiak, eta behaz horren inguren izain da. Hotean, entzunen ditugu segogo leku horietarik, grabatua baitira, eta gero berak bere ondoriak ateako ditu, eta pentsatzen dut horren jendiak ere bereak erranen dituela. Hara, gero, uh, zer da hor jokoan guretzat, amiguzeko eskualkia alainan batuak dezagerarazten ari du, uh, ez eskora batuak, baina frantses batuak, eta hoduan igia uh, uh, da ere uh, ez dela valoratia izan, nola bada uh, ni amiguzekan potik gina bainiz, eta... Entzun izan ditut, amikuztar uh, frango ere eta irakuri begi dut ere olako lekuko eta sunbat. Nun amikuztarre berek ere ez zioten, uh, pentsatzen zuten eskuara ederragoak zirela ingurukoak. Mm -hmm. eh, badira, olako ustekeria batzu, azparneko eskuara omen da, eskuara ederrena. Ala inan, uh, misionestak antik geldu ziren. Odean, konpaintzen dugu, nola idia hori ere sartu den burutan. Eta horak oazak, hori bon, bitxia da amikustarre berek ere, bon, aleinen kanpokoek mendratzen dute biziki, hori amikustare aski mendratua da eskual munduan, beste izane, eta beste agazuen bat zuen egian, eta hizkuntzen e, aletik barna bezala sahtia jendek berak adinetako jende bat zuri, tain zunaut, goa eskuala, ez du, Bon, denua eta den hori behar da baliatu ahal bada, eta bon, kursiko dugu, pentsatzen dut, or, nintuaz bella honaldi gazten tzat ere, behitugu eskuaraz mintzatzeko gazte argot baten beharra, nintuaz funktzio hori harlezake, nola baztertua izan den beti eta argotak baztertu lekuetak sortzen dira, hara hor para da poli duan ba, nintuaz zeit baliatzeko. Ara, bo, ho, badugu bo, bat dugu gai bat, jendeguzia iziazteko eta lasterka eskapaazteko, uh, zera ezagutza egindugu uh, naroa, nabitehterekin, eta bera dotore da neurozientzietan, uh, erakasle fakultatean, donostean, eta antropologian ere lizentzia bat badu. du. Erren nahi du, emazte horrek uh, lan zendu, gure buru nola funtzionatzen duen, bo? Uh, araiz untzaa na gertatzen da uh, jende bezala uh, izaiten dira er du batzu bizian edo zein diskriminazioaren ondorioz, edo gadian dira arraza, edo sexu problemak, edo uh, eta hizkuntzarenak ere gure kasuan, edo gure kultura zapalkuntzak izaiten ahal dira, edo zoin motatakoak eta audian... Berak, uh, idu bat egiten, eta iduriz uh, persona bezala gure buru muña alainan adatatzen da egoera guziar. Eta aldatzen da gure buru muñain funtzenamendia gisa ortako stress batzu edo zapalkuntza molde edo batzu bizitzen ditugularik. Eta e, baita fizikoki ere untzako komprinitu bat dut. Gau orten gio jakinen dugu. Eta odian da bakarik ulerzea alainan ondorio psikologikoak ere badira, Hori bon aipatzen dira ardura, mena, bon, horrela aipatuko ditugu xeiekiako. Eta alderdi, beste alderdi hori ere odian... Zendako olako gau aldi balainan uh, idor bat, dugu, gai idora bezala behiten duela, kanpotik. Uh, zendako hote, be ulerzeko lehenik um, nola funtzionatzen dien gauza horrek. Baina ere, da oaxea, uh, naizta gure ustez, gainditoa ditugu nolako ostrez, edo txoke, edo gauza atzu, edo gure ustez... Uh, askatuak edo eh, libratuak girela halako zapalkuntza motetaik ba gerta liteke e, oraindik ere gure burumuinak funtzionatzea horren, horren logikan eta diskursoan gauza batzu erraten ditugu eta mentoaz praktikan e, oraindik esklabo. Eh, esklabo eta nagusi bezala arraza historia beltzena fera hasematu edo esklavo bezala funtzionatzea naizta egan libro giren eta egia bon, da unza pentsatuta gure hizkuntza uh, gatazkan Uh, itz, eh ainitze eta dena gira orai eskuarraren alde baina eh, praktikan emaiten eh, du alere frantsesaren aldeko gertzak gait ditugula alere igongo siz eskuarren aldekoak asteko ez direnak senta euskara ez 두고 baliatzen mm. adibidez hizkuntzaren zeria Oda bakarrik hori hori da helburua ohartzea hola badela gauza bat dela diskursua beste badela budumunia, eta behaz badela, zubetaldiz, paradoksa edo kontrasentzu batzu ere gure izaiteko maneretan, eta behaz nahi badugu zinez gauzak aldatu nahi baditugu mundu untan, zeitetago bali magirea mundu untan ere da gure hatzain usteko, duk ere, ordean, uh, zeit nahi badugu aldatu zinez, guen behementuaz, behar dugu diskursua beno uruntziot bentsatu, eta ulertu nola funtzionatzen dien gauza horrek, eta... Hala, idekiko ote otetit, ditu uh, gauza pratikoak, edo egiteko molde batzu, ola inik prestak kit, kitean arsena direnak gara ez dakit, mm -hmm. baina beti saila idikitzen dugu, seantza ba, baitugu atsemanik persoena bat horretaz uh, ahranguratuat, horretaz iten duena ikerketa, mm -hmm. eta hara, hodian gaualdia... Hala, emaiten du idorola, gaiak, behina bakit, uh, egiten gongiten, uh, guertiangira eta konpaintu hartio, mintzatuko gira. Bon, hori hori hori zaila eta hemez horzian behiz literatura sola. Uh, Horzion uh, bi idazle egazteikin, um, katisa dolar, eta behaz ala behi beraz izanen dituzi ikomitak. Bai, hala, uh, egia da, hor uh, uh, lehen bi uh, uh, gaualdiak deia, Uh, hala hizkuntzaain uh, egin dugu hizkuntza teknikoki bezala aztertuko dugula, Bigarrenean, mentua zenmintzatuko gira, be hizkuntza nola baliatzen dugun edo nola ez dugun baliatzen,do daki egite edozek laguntzen edo trabatzen algituen hortan Ta hiru genian be bon, are. Uh, Beste literatura dara plazer bat bezala bizitzena aldugu, literatura behar dugu gure imaginarioaren zabaltzeko, literatura edo antzerkia edo cinema edo nahidena edo irri istorioak edo beste gauzak diren bezala. Eta, hala hor da, mentuaz hizkuntza beste alderdi batetik unkitzia eta be, gertatzen da preeski, azken urtean, azken uh, ama hiu laitetan azken bi urteetan, azken bi literatur sasoinetan be abenduan, <laughs> atera zirela liburuak aak berea biribilgunea deitu deitzen dena, hebegi bat eta baiionan ez daki. Baionak ez daki atera du beha salala begi be duela be abenduan. Bakotxa bere maneran ea, kundatzen dute, Beren burua eta beren ikusteko moldeak eta ere mundua urren buru kundatzen daukute eta eta gu ere beharne. Mm. Eta hortaz izanen da, e, itzartuak gira beren liburua orkestuko dute, irakurriko ditugu pasaila batzu ere, bera errenen dute, berek errenen dute ere zendako fe, zer egana izuten hor edo zer liburuz ari diren urren buru. Eta zendako idatzik eh, Euskara, Zarkaldera, Potoloa, biztan dena, mm -hmm. ere puiskaka hori ere lan duko dugu zehoko. Eta bom, be, bi, bi nekatio gazte eta ari direnako la, a, belaunaldi behi bat egeiten aldugu, e, ipergaldekoak eta hori guzia hor da, eskuelerikoak, eskuelerazari eta mm -hmm. ba, badu interes bat iotzen zauku. A, Eta mentuaz jendeare erakaji irako zerat edo emilia eman bedaren. Eta azken eh, mintzaldia behiz eh, sut ondoko kontuak, horre historio duen astagnaduen du hasteko, eta soziolinguistikaz eh, mintzatuko den eh, azken horzeguna da hau, mo hasteko behin soziolinguistika zer da. Ara, ara, beste izbat uh, berreztena empleatu, diendian nahi behar da karra hazi. Eta, hori uh, ori, txera rodrigezek, abilezia ori izan du, atea du liburu bat, guai, sozio aipatzeko ipatzeko kontuak, deitu du, eta hori ege da, surtondoko kontuak, ipuinak, gaztein jatiak, taluak, eta bon, goxo den zeaita. Oren buru, sozio-linguistika, sozio sozio-linguistika ezine den izori behar zer da, ebe, uh, da izkuntza bizian, eguneroko bizian edo nola baliatzen da ez da. Odean gauza guziak bezala hitzek baituzte beren, beren empleguak eta beren modak uh, gaurko egunean, hori dira inkestak eta holako plan, plan, uh, nola ditzen dira horiek, plan orokurrak eta mm -hmm. Xerra Rodríguez da Bilbotak bat eta ahon beste erramolde bat emaiten dio afera honi. Eta zinez da egon guziz, nola taze egiten dugu. Eta, bo, liburua irakuria duenak badaki, biziki gauza ximpliak, goxuak. Eta egia da bizitzaren alderdi, edo ikuspegi mm, pozitiboa ziteketeran behar den, uh, biziaren beste ikusteko molde bat da ere berak ekartzen duena, uste dut. Uh, gauzak beti ilun eta triste eta... Puska bat esklabuaren, boiztia naipatzen behin nuen, dalako istorioa historioa, ikuspegitik ikusteko partaz, da ahalduntze, hori bera. Nunbait, azken korrikan ahaldundu hitz uh, hori atera baita, eta nunbait, denak ahaldugu egin, eta behar dugu izan e, ahal izaiteko egoeretan ere, demorabean, biak behar dira lan eta bat egitean beste egiten da, araiz. Uratxurik nola egiten diren, berak uh, kontatzen du bere esperientzia eta denbora berean inguruan ikosten dituenak. Mm. Hala, zinez, uh, sutondoko kontuak izanen dira uh, haren sutondokoak sogo eta gureak ere, mm. denbora berean. Hori, interesanta izaiten alda usteot, uh, bera Bilbotik eldu da, Bilbon baduztes xamindai partikular batzu sogo hango untzadienak, hemengoak usteot difenta direla, eta mm. orduan uh, debatea sortuko du horrek araiz Uh, han go ondena, hea emengore onden, eta nola, eta zertan, eta oh, jendia inpartea hartzea azinez uh, uh, igurikatua da. Eta eskuara ordean uh, bizitzako uh, edo bizitzako parte esperdinetan, eh? eta etxian, kalian, etxean, kalean? Etxean, kalean, lanean, eta honek esplikatzen du, etxean erten dela, kalean da. Mm. Nola egan nun bizigira orren buru, somatoren egoiten gira familian, familiaan oteta eskuara baliatzen gaur, orren buru ezote da lagun artean baleatzen, familian bento ez gutio, edo lanean, edo, ara, nun, eta geho, da ere, bakotsak ikus dezala ere, nun e, itena aldien, bere indaga, nun zabaltzen alduen e, emeki emeki, zirkulu zirkulu, uratzez uratzea eskuara baleatzeko okaziniak mm hori -hmm. Da, zinez, hor e, e, izaitena alda eta behar dira, eh uh, errebindikazioak handiak eta nola gain jende biltze inala hongiak eta gai horien alderrikapenak eta intzina hasteko eta behar dira uh, pestak eta hautahua hau agusia nada ere bada bagotchak bere ingurian nola nola e, hala eraintzen du bi hitzetan nola izaitena algiren etorkizunaren mezulari gaiten nola izaitena lotegira gaurdanik bihar nahiko ginuken hori Oren buru hori da. Hortan yeah. da interesanta, zen ta argont, uh, bentoaz dila hugo jortte, dila amagurte, dila ebostu jortte, ez ginuen, ola, bentoaz, ola bizitzen edo pentsatzen. Mm -hmm. Eta, egiteko ik, molde berriak dira, eta berriak hauza berritu ere, zenta ikusten dugu errez eta xarrek ere, xar hartu bestalde, ez dutela beti enberena maiten. Mm Hortian -hmm. <laughs> berriak dugu, besti ziren